Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu Fala mudillalah Wa mayudlil falahadiyalah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 Wa syarul umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Masa al-Muslimin Ikhwanifillah Rahimani wa rahmahkumullah Kita lanjutkan kembali kajian kitab Iktikad A'immati Ahlil Hadith Akidah Imam-Imam Ali Sunnah Alil Hadith Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahallahu taala seorang ulama as-sunnah ulama salaf yang hidup pada abad 4 Hijriah rahimallahu taala pada halaman 36 poin yang keenam masih berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau tauhid asma wa sifat beliau mengatakan wala yuqtaadu fihi al-a'dha tidak boleh kita meyakini Adanya anggota tubuh dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Waljawareh, sama juga ananya anggota badan, anggota tubuh Walatul Dan meniadakan, ya, ditiadakannya atul, panjang Walarad, ya, lebar Walghadad, ya, kasar, waddiqah, ataupun halus Wanahu hadha mima yakunu misur khalqi dan yang sejenis dengannya dari yang terdapat dalam diri al-makhluk. Wa annahu laysa ka-misy'in dan bahwasanya tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tabaraka wa ja dul jalali wal ikram. Maha tinggi wajah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Fakhani filahi wa rahmatukum Di dalam ucapan ini ada hal-hal yang perlu nanti kita Sampaikan kita perinci Eh kan memang ada sesuatu yang perlu memang Diperjelas dalam masalah ini Yang penting Sudah kita sampaikan kemarin Ya eh, 21 kaidah Tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang intinya sudah kita sampaikan Bahwasannya kita wajib Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya Dari nama dan sifatnya Di dalam Al-Quran atau yang telah ditetapkan Rasul Sallam di dalam sunnah yang sahih, tanpa kita menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk, tanpa kita membagi sifat Allah tersebut, dan tidak boleh kita mentakwil atau memalingkan makna ayat-ayat sifat, hari-hari sifat dari makna yang sebenarnya, dan tidak boleh kita menafikan, mengingkari sama sekali nama-nama sifat Allah tersebut kita tetapkan apa adanya. Dan juga kita sampaikan kemarin bahwasanya sifat Allah dalam Al-Qur'an ada dua macam konteksnya. Ada sifat yang ditetapkan seperti Allah punya sifat kedua tangan, biyadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kita wajib menetapkan apa adanya. Tidak boleh kita menyamakan dengan tangan makhluk, tidak boleh kita bagaimanakan. tidak boleh kita melingkar dari makna yang dohir. Ya. Kemudian ada pula sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, seperti sifat la taqdir sinatu walanau. Allah tidak hingga parasangan tu ataupun tidur. Wajib untuk kita tiadakan sifat-sifat Allah tersebut. Dan dalam kaidah yang sudah kita sampaikan di dalam Al Quran di dalam nas ya bahwasannya sifat-sifat yang ditiadakan itu sangat sedikit dan itu bentuknya global ya. secara umum secara global Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia apakah ada yang serupa dengan Allah laisa ka misy'i syai'un tidak ada sesuatu dengan Allah Subhanahu ini penafian secara global dan itu metode Al-Qur'an Ketika meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, ditiadakan secara global. Kalaupun ada yang terperinci, itu sedikit. Dan itu kan ada hikmah di baliknya. Eh, Seperti yang sudah kita sampaikan ketika Allah mengatakan, lam yalit yulat. Tidaklah Allah itu beranak ataupun diperanakan. Ini wajib untuk kita tiadakan sifat eh beranak dan diperanakan. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam rangka membantah orang-orang, ya kafar, orang musyrikin. Ya di antara orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrikin jahiliyah yang menetapkan adanya anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ebantah ucapan mereka tersebut. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah itu beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa karena kecapean, kelelahan. Allah mengatakan, "Wa ma masanamil lugh." Kami tidak ditimpa oleh rasa keletihan, kelelahan. Allah bantah ucapan mereka. Ini sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Eh, ya, itu sedikit dalam Al-Quran. Eh, ya, sifat yang Allah nafikan itu sedikit. Karena memang sudah kita jelaskan dalam kaidah. Ketika kita ingin memuji, eh, ya, maka kita sebutkan sifat-sifat yang terpuji, bukan sifat yang tiadakan. Eh, ya, seperti kalau kita katakan kepada seorang yang kita ekahumi, wahai fulan. Engkau orang yang dermawan Engkau orang yang baik ya. Jangan kita mengatakan Eh waifulan Engkau bukan pencuri Engkau bukan perampok Engkau bukan koruptor Ini bukan apa? Bukan pujian Ini malah apa? Caci makian Maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah Secara umum Sifat yang terpuji adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya Adapun yang Allah tiadakan, Itu secara umum global kalau ada pun perincian itu sedikit dan itu ada hikmah di baliknya, di untuk membantah statement, ucapan, pernyataan orang-orang al kafir. Nah di sini beliau al imam Abu Khaled Ismaili ada sedikit ya ketergerinciran. Kita katakan namanya seorang alim, eh, bagaimanapun keilmuannya itu tidak masuk dari kesalahan. Ada ucapan-ucapan yang tidak layak untuk diucapkan. ya Inilah manhadnya ahli sunnah wal jamaah. Bila beda dengan ahli fit'ah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan. Kita wajib menghormati. Memuliakan. Menimba ilmu dari seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang betul-betul ulama. Yang betul-betul warasatul ambiya. Mewarisi ilmunya nabi. Al-Quran dan sunnah rasulullah s.a.w. Bukan mewarisi ilmu kalam atau ilmu-ilmu yang sesat dan menyesatkan. Itu yang kita hormati ulama-ulama yang betul-betul Rasul katakan warasatul anbiya, yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Muhammad, bukan malah yang mereka mengolok-olok aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hormati ulama-ulama seperti itu. Kita ambil ilmu mereka. Namun ahli sunnah tidak fanatik, tidak taklid buta tidak mengatakan pasti ucapan alif ini benar semuanya. Kita katakan tidak. Karena Allah karena Rasul mengatakan qulubani ajam khata. Setiap manusia pasti berbuat apa? Kesalahan. Imam Ahmad rahimallahu mengatakan qulun yu'khad min qali wa Rasul sallallahu Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar Rasul sallallahu Kesalahan ulama kita tinggalkan. Kita tidak Ikuti Namun tetap kita apa? Hormati mereka Inilah pertengahannya alusunna wal jamaah Bukan seperti orang yang fanatik kepada ulama Yang mereka ayah, membagi buta taklir kepada ulama Ucapan ulama atau kiyainya, ustadznya Semuanya di telan mentah-mentah Tanpa dilihat apa dalilnya, apa dasarnya Membeo, begitu saja Ini sesat, tidak benar Lawannya orang-orang yang mencaci maki, meremehkan para ulama, bahkan tidak mau merujuk kepada para ulama. Ini ayah dua kutub yang saling berseberangan. Ini terlalu meremehkan, ini terlalu berlebihan. Alusunah pertengahan. Alusunah wajah mengatakan kita wajib menghormati para ulama yang sekali lagi ulama dalam tanda kurung warasatul ambiyah. Yang pewaris para Nabi Karena banyak ulama su Ulama yang kesat dan menyesatkan Yang mengajarkan kecirikan, kebitahan, pemirkan-pemirkan sesat Ulama-ulama yang mencelah para ya, Para pen penebar Pendera sunnah ya, Ini adalah ulama yang lama ya, Kita tidak hormati mereka Yang kita hormati ulama yang betul-betul Mewarisi akidahnya Nabi Mewarisi sunnahnya Nabi Menghormati ya, sunnah Nabi Ini yang kita apa? Hormati kita muliakan, kita agungkan sesuai dengan kedudukan mereka. Kita ambil ilmu mereka, namun kita tidak fanatik, tidak taklid, tidak apa, membio kepada semua ucapan mereka. Yang sesuai dengan dalil kita terima, yang tidak kita apa, eh, kita tinggalkan tanpa kita mencelah ulama tersebut. Eh, jangan seperti sekali lagi eh, kelompok ahli bijak yang mereka taklid buta. Jangan suka seperti kelompok teroris yang mereka mencelah ulama. Eh, kita pertengahan dalam ucapan Imam Abukalisma ini di sini. Ya kita baca footnote, ya, baca footnote dari A Syeikh Muhammad bin Abd Rahman Al Khomais. Ya, Hafidz Allah Taala. Beliau mengomentari ucapan Imam Abukalisma Ismaili dalam footnotenya ini. Hadil kalimat laisat minal al falil ma'rufa inda ali sunati wal jama' min salafi ummah. Ucapan Imam Al-Bakar Ismail tadi Yaitu ya, Kita al Menafikan anggota tubuh Dari Allah ya, Menafikan sifat Atul panjang Lebar ya, Al-Gholat Kasar Wadikah Lembut ya. Ini ucapan-ucapan Yang bukan bersumber Berasal Dari Al-Sunnah Wal-Jamaah Dari ulama-ulama salaf ya. Sekali lagi ini ucapan Yang tidak Ayah benar secara mutlak atau secara terpincang bal hiya kalimatil muktara'ah al mubtaja'ah ini adalah ucapan-ucapan yang diada oleh sebagian ahli bid'ah yang ya, beliau tidak sengaja tergelincir dalam masalah ini wa ta'bir anil haqqi bil alfazi syar'iyyah huwa sabilu al sunnati wal jama'ah yang benar selayaknya itu kita menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i. I. Ya, itu adalah metodenya al wal jamaah. Contoh seperti yang Allah telah katakan laisa kamitsi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Itu sudah cukup. Tidak perlu kita apa mengatakan Allah itu tidak punya anggota tubuh, Allah tidak punya bagian demikian. Yang itu tidak ada dasarnya. Ini masalah gaib. Ini masalah sifat Allah. Harus kita beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi, ini masalah ghaib, Ini masalah dalil. Kalau tidak dalilnya jangan bicara. Ya. Sekali lagi, ini salah satu keterkelinciran. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah. Membawakan ucapan-ucapan. Yang itu bukan merupakan ucapan ulama salaf. Ya. Kalau kita lihat ucapan ulama-ulama sebelum beliau. Ucapan Imam Syafi'i. Icapan Imam Ahmad bin Hanbal Imam Malik Tidak ada ucapan-ucapan seperti ini ya. Ini dulu pernah kita sampaikan pada pembahasan Ucapan atau keyakinan akidahnya Imam Abu Hanifah Rahimullah Dalam kitabnya Al-Fikul Akbar Yang sudah pernah kita khatamkan di masjid ini Ya dulu pernah kita sampaikan hal seperti ini Bahwasanya Ada ucapan-ucapan Al-Bidha Yang menyelinap ke dalam tubuh Al-Sunnah wal-Jamaah Ini perlu untuk kita apa? Ewaspadai, eh, demikian pula pada zaman seperti sekarang ini Di zaman eh, teknologi, gadget, eh, media sosial Terkadang ada eh, makalah-makalah, pemikiran-pemikiran, metode-metode dakwah eh, Kelompok-kelompok haraka yang menyelinap dalam tubuh dakwah al-sunnah jamaah Tanpa disadari, oh masya Allah, keren ya Oh masya Allah, ini apa namanya, inovasi baru dalam dakwah Nah uli bilahim dakwah da tauqiyah eh dakwah itu sudah ada contohnya dari Rasul Sallam bagaimana kita berdakwah apa prioritas dalam dakwah? Nah, ya, namun inilah sekali lagi Sebagaimana kata orang Arab kolujadzirin lazit, ya, setiap yang baru itu apa? Eh kelihatannya zat enak, ya, ada metode baru, masya Allah cara baru dalam berdakwah dalam kajian taklim, ini kelihatannya apa? Masya Allah, ya, menarik padahal itu merupakan metodenya kelompok haraka kelompok kelompok alil bidah ya maka kita tidak perlu apa ya hal-hal seperti itu ya para ulama salah mengatakan alaikum bil atiq ikuti jejak salafus saleh ya tidak perlu apa inovasi baru dalam dakwah inovasi baru dalam ibadah naudzubillah min dalik iyyaka wa mahjasati al umur demikian pula di sini ulama alusyawal jama sangat ketat dalam masalah penggunaan Lafad-lafad dalam masalah Tauhid asma' wa sifat Yang tidak ada dalilnya Jangan pernah apa kita Katakan, jangan pernah kita Nyatakan, kita tinggalkan Kata beliau Sebetulnya kita Wajib untuk menggunakan Lafad-lafad yang syari' ayat, Ini yang sebetulnya demikian Huwasabilu al-sunnah wal-jama'ah Inilah metodenya Al-sunnah wal-jama'ah Falayan baghiri talibil haq Al-iltifat ilami sihadil alfad Tidak selayaknya bagi Para pembela kebenaran Pencari kebenaran Untuk menggunakan lafad-lafad tadi ya, Seperti tadi Allah Tidak tersifati dengan anggota tubuh Karena ini ucapan Nanti akan disampaikan Ucapan yang memiliki dua makna Makna yang hak, makna yang batil Kalau dikatakan Allah Secara mutlak tidak punya anggota tubuh Nanti orang-orang ya, yang tidak paham tentang manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, berarti Allah tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya eh ya, pendengaran, penglihatan. Padahal itu sudah Allah tetapkan dalam dirinya, untuk dirinya. Ebali yaduhu mabsatatan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Rasul mengatakan innajjal awar wa inna rabbakum laisa bi'awar. Bu'ajjal e itu eh cacat kedua matanya. Namun Allah tidak cacat matanya. Ini kata paulama. Penetapan adanya sifat mata bagi Allah. Sesuai dengan kebesarannya tanpa kita serupakan dengan al-makhluk Rasul yang mengatakan demikian. Sekali lagi. Lafat-lafat seperti yang diungkapkan oleh Imam Abu Qasim ini di atas. Tidak selayaknya dipakai. Wala ta'wil alihah. Tidak boleh kita berpegangan dengan lafat-lafat seperti tadi. Wa makana ahlal imam al-mursanif rahimahullah ta'ala fi islahil kalimat al mubtada'a. kata Ad-Duktor, ya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz, tidak selayaknya pengarang Al-Imam al Abakar al Ismaili menggunakan lafaz-lafaz yang bid'ah tadi. Fa inallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bi sifatil karena Allah sesungguhnya disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, man'utun utun bin util adzama, ya tersifati dengan sifat-sifat keagungan. Wal jalal kemuliaan Wa ala kulih hal Fal batil marjudun ala Ka ilihi kainan mankana eh, Kesimpulannya Kebatilan, ucapan yang Salah, itu tertolak Siapapun yang Mengucapkannya Inilah sekali lagi Man al firkatin najiyah Maknanya kalau kita pelajari Min hajj firkatin najiyah, Seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah ta'ala eh, Di antara poin-poin, metode kelompok yang selamat, akidah alusnya wal jamaah, yaitu kita tidak eh, taklid buta, tidak meyakini kemaksuman seorang ulama, meskipun kita sekali lagi wajib menghormati ulama tersebut namun tidak semua ucapannya bisa apa? Diterima begitu saja Kalau tentunya apa? Menyelisi dalil Bukan kalau menyesi hawa nafsu kita tidak Kalau menyesi dalil Kita tolak Kalau menyesi manhaj Para salafus saleh Kita tolak eh, Siapapun yang mengucapkan Ucapan tersebut eh, Jangan membeo Nah Udubilan min dalik Kita ingat eh, Akibat orang yang takut buta Adalah ia eh, mendapatkan azab kubur Di alam barzah tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar Wanakir. Eh, kita ingat sabda Rasulullah ketika mungkar Wanakir bertanya kepada orang yang di eh di kubur, marabuka wa man dia mengatakan ha adri, aku tidak tahu. Sami tu nasaya kunasy'an fakutu, aku hanya mendengar manusia mengucapkan ini dan itu aku ikut-ikutan. Aku ikuti ini akibat apa orang yang taklid buta diajak syirik, ikut diajak masuk jurang kepit ahad, ikut. Ya halah adri itu nanti apa Jawaban dia kepada mungkar wan nakir. Kenapa tidak tahu dalil, tidak tahu apa dasar ulama ini mengatakan demikian, ulama ini manfaatkan demikian. Kita apa enak udah beli mendalik kita ambil ucapan ulama. Eh sekali lagi sesuai dengan. Jalil al-Quran as-Sunnah dengan pemahaman salafu as-Saleh. Ini sekali lagi metode alusan wajah. Berlainan dengan kelompok-kelompok sesat, mereka mendoktrin anak buahnya. Ya untuk apa? Samina wa atakna kepada ucapan ustadznya, tokoh agamanya. Kita katakan ini adalah apa? Pembodohan terhadap umat. Kita ajari umat dalil. Kita ajari umat ini. Ya, metode kita dalam beragama. Kita beragama. Ikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh yang tidak sesuai dengan itu semuanya ditolak, tidak boleh diikuti. Siapapun yang mengatakannya, siapapun yang mengucapkannya. Kata beliau, falbatil madun ala kauilikannya mengkana kebatilan ditolak. Siapapun yang mengucapkannya, wal kauidatul <tipun> salafiyah fimis dihadil kalimat. Adapun kaidah ulama salaf, ulama Al-Sunnah dalam menyikapi, ya. Ucapan Imam Abukar Ismaili yang menafikan anggota tubuh Eh, bagi Allah Subhanahuwataala. Bagaimana kita menyikapi ucapan-ucapan seperti itu? Kata beliau: An nahulaya juzunafiyuha walaihsbatuha illa baqdatafsil watabayanamuradukaillihah. Yaitu kita tidak boleh menafikan secara mutlak, tidak boleh kita tetapkan secara mutlak, namun kita perinci. Contoh tadi, misalnya, kalau ada orang mengatakan kita tidak meyakini anggota tubuh bagi Allah. Ya, kalau, sekali lagi, kalau ada orang mengatakan saya tidak meyakini adanya anggota tubuh bagi Allah, kita tanya apa maksud anda dengan menafikan anggota tubuh dari Allah? Apakah anda menafikan sifat tangan bagi Allah? Dia mengatakan, ya itu maksud saya. Kita katakan ucapan anda batin. Karena apa? Allah mengatakan baliyadahu ma'busu totan. Bahkan kedua tangan Allah apa? serbanta mamana akan antah sudah lima khalaqtu biyadaya wahai iblis mengapa engkau tidak sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kalau orang itu maksud menolak anggota tubuh yaitu maksudnya menolak mengingkari menafikan sifat tangan sifat wajah maka kita tolak ucapannya 100% ya lafaznya dan juga apa maknanya ya adapun kalau dia mengatakan ya bahwasanya yang saya maksud dengan anggota tubuh Yaitu anggota tubuh yang Menyerupai makhluk nah, Kita katakan, ya maknanya Kita terima, cuma lafadznya itu Anda harus apa? Ganti Jangan mengatakan Allah tidak punya Anggota tubuh, Anda katakan Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Titik sudah, jangan pakai kata-kata apa? Anggota tubuh Contoh yang lain, ya, kata paulama seperti Kalau ada orang Menafikan ya, al Aljiha, arah Allah itu tidak berarah, tidak punya arah, kanan kiri depan dan sebagainya. Kita tanya, ya, apa maksud anda menafikan sifat arah bagi Allah? Ya, dia mengatakan, oh bahwasanya Allah itu tidak di mana mana, namun Allah di atas ars. Kita katakan, maksud anda benar, cuma kata-kata yang anda gunakan itu keliru. Anda pakai kata-kata Allah bersemayam di atas aras, titik sudah. Jangan apa tambah tambahi Allah tidak ber berarah. Ini sekali lagi, ada ucapan-ucapan yang ya, umum yang tidak boleh kita tetapkan secara mutlak, tidak boleh kita tolak secara mutlak, namun kita perinci, kita tanya apa maksudnya. Ya, namun sekali lagi, kalau al-sunnah itu cukup dengan lafad-lafad yang apa? Yang syari'i. Ya, InsyaAllah, demikian penjelasannya kata beliau lafaz-lafaz tadi tidak boleh dinafikan tidak diberitakan secara mutlak kecuali setelah diperinci wa tabayyana muraddu qailah dan jelas apa maksud yang mengucapkannya wa kana alal muallif an yujmila fil nafyi selayaknya bagi al imam al bakr ismaili pengarang kitab ini untuk membawakan sifat-sifat yang ya secara global yang dia tiadakan dari Allah subhanahu wa taala Ya, Esoknya sudah kita sampaikan metode al-sunnah dalam ya, meniadakan sifat Allah tidak ada cara, ya, cara global Allah tidak ada suatu yang serupa dengannya. Tidak sudah, tidak perlu apa ditambah-tambah eh, dengan lafad-lafad yang tidak syar'i yang tidak ada dasarnya. Quran nahu arada bihadan nafi anya sudah tarik alal muattilah. Namun kita khusudkan kepada Al Imam Al Bakal asmaili maksud beliau itu sebetulnya baik, ya, namun keliru lafadznya. Beliau tujuannya itu untuk membantah kelompok al Muatila yang meniadakan sifat-sifat Allah سبحانه و تعالى. Li Allah yakuna lahum madhalun firami al hadis b Tasbih ya, untuk membantah al Muatila yang mereka ini menuju al Sunnah. Menyerupakan Allah dengan makhluk ya, Seperti kelompok Alibidah sekarang ini Ketika kita mengatakan Allah punya tangan Oh berarti anda itu menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk eh, Kita katakan jelas ini tidak apa, eh, tidak benar tuduhan seperti itu. Tidaklah yang menetapkan sifat Allah dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa Allah sendiri yang menetapkan bagi dirinya sifat tersebut. Rasul menetapkan bagi Allah sifat-sifat tersebut. Apakah kita menuduh Allah dan darasulnya menyerupakan Allah dengan makhluknya? Naudzubillahimin dale. Ya. Mereka ini yang menuduh alusuna menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini tidak paham bahasa entah bahasa eh, Arab atau bahasa Indonesia atau mungkin bahasa eh, dunia lain eh. karena apa? sudah kita sampaikan dalam berbagai kesempatan persamaan dalam lafad tidak mengharuskan persamaan dalam apa? hakikatnya manusia punya wajah eh. binatang punya wajah apakah sama? sama-sama kata-kata apa? wajah namun ketika ini disandarkan kepada manusia ini disandarkan kepada hewan tidak sama hakikatnya ini antara makhluk saja tidak sama, apalagi antara khaliq dengan apa? al-makhluk. Eh ya, sebagaimana kata Abdul Ain Abbas radhialan huma ya mafil jan, ya, ma janna ya mafil janna mimma dunya ila asma Tidaklah persamaan antara benda-benda yang di surga dengan yang di dunia kecuali hanya apa? sekedar nama. Di surga ada apa? Ada sungai, sungai susu, sungai madu ya di kita ada sungai apa? Sungai kopi. Eh, hitam kelam nak udi bilang Mendalik. Sama namanya apa? Sungai. Namun beda sungai di surga dengan sungai di, di dunia. Bahkan kata ulama, sungai di surga tidak ada apa. Eh, apa paritnya? Eh, los begitu saja. Dilihat langsung kelihatan airnya. Namun tidak apa meluber. Eh, itu apa? Sungai di surga. Namanya sama sungai. Namun hakikatnya tidak apa sama. Apalagi antara Al Khalik dan Al-makhluk, makanya mereka Yang menuduh al-sunnah Menyerupakan Allah dengan makhluk, al-musyabbiha Ini mereka tidak paham dengan Bahasa, tidak paham akhidah as sahabah Walakin naubihadil ibarat Fatahab lahum Liul zimu man atlaqaha Bi muafakatim alana Fibadis sifat az-zatiyah Namun, al-imam Al-bakat ismaili, dengan ungkapan-ungkapannya Tadi itu, telah membuka Pintu bagi al l untuk mereka melazimkan Mengharuskan kepada Orang-orang yang mengikuti Ucapan beliau tersebut Untuk menafikan sifat-sifat Allah Zatia -sifat Seperti sifat wajah Kalau dikatakan Allah tidak punya anggota tubuh Berarti masuk ke dalamnya sifat apa? Wajah ya, Makanya sudah kita sampaikan tadi Kata-kata e Allah tidak punya anggota tubuh Itu punya dua kemungkinan, dua makna Makna yang hak Yaitu bahwasannya Allah punya sifat wajah namun tidak serupa dengan sifat makhluk. Ini betul. Namun, lafadnya salah. Ada pula yang mengatakan Allah tidak punya anggota tubuh. Menafikan semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ditolak sifat wajah, sifat tangan, ya, dan seterusnya. Ini sekali lagi. Ya, ucapan yang mengandung dua kemungkinan. Makanya ada sunnah apa? tidak menolak secara mutlak, tidak meniadakan secara mutlak, tidak mentafkas secara mutlak, namun memperinci. Apa maksud Anda dengan kata-kata tersebut? Meskipun secara asal cukup kita dengan menggunakan lafaz-lafaz yang yang syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Fa law amsaka rahim Allah an ibarat lakana ajda saandainya al-Imam Abu Bakar Ismaili tidak menggunakan kata-kata tadi, itu lebih utama. Ini sekali lagi, objektivitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama, kita muliakan, kita hormati, kita ambil ilmunya yang sesuai dengan kebenaran. Namun kalau ada yang salah, kita tolak dengan tetap kita apa? menghormati beliau. Maka di sini Al-Imam atau Asyikh Al Muhammad bin Abrahman al-Khumais yang menggunakan kata-kata yang eh, lembut terhadap. Eh ya, beliau karena bagaimanapun juga ulama manusia biasa bisa salah bisa benar kesalahannya kita tidak ikuti namun tetap kita hormati beliau. Komenya kita pindah kepada poin yang ketujuh. Walayakulun inna asma Allah azza wajalla kamatakuh al mu'atazila wal khawarid wa ta'wif min alil ahwa makluka kita alusunawajama'a para imam-imam alil hadis mereka tidak mengatakan nama-nama Allah itu makhluk seperti yang dikatakan oleh kelompok mu'tazilah, kelompok khawarij dan kelompok-kelompok alil baitah yang lainnya. Sudah kita sampaikan dahulu dalam ya, pembahasan kaidah-kaidah nama-nama al sifat Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nama-nama Allah bukan makhluk ya. Kalau nama Allah makhluk Ketika kita mengatakan Ya Allah Berarti kita berdoa kepada siapa? Makhluk syirik kepada Allah SWT Kalau dikatakan nama Allah makhluk Ketika kita mengatakan Ya Rahman Irhamna Berarti kita berdoa kepada apa? Makhluk min dalik. Makanya sepakat mengatakan Yang mengatakan nama Allah makhluk Maka dia kafir Nanti akan kita sampaikan ucapan Imam <tuh -tuh. Abu Sunawal Jama'ah Sebenarnya Imam Ahmad dan sebagainya nah, Sekarang kita baca Footnote. Nah, ya. Namun sudah kita sampaikan dahulu dalam pembahasan kaidah Nama Allah bukan makhluk Yang mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir Nanti akan ada perinciannya Sekarang kita baca footnote tentang siapa itu Mu'tazila Dari ucapan pentahkik atau di sini Ali Sheikh Dr. Muhammad Al-Khumayis Secara singkat Siapa itu kelompok Mu'tazila Al-mukhtazilah tu firkatun kalamiyatun Islamiah. Kelompok mukhtazilah adalah kelompok ahliil kalam. Apa itu ahliil kalam? Yaitu kelompok yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal atau logika semata. Ini adalah definisi apa itu ilmu kalam atau ahliil kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah Namun hanya berlandaskan logika akal semata Ini ilmu kalam Adapun ahli kalam Siapa mereka? Yaitu kelompok yang mereka hanya menetapkan akidah Berlandaskan akal Yang enggak sesuai dengan akal mereka Mereka tolak meskipun eh, dari Al-Quran Meskipun dari ahli yang Asyhe. Ini kelompok sesat, kelompok alil kalam. Di antaranya kelompok almutazila. Maka dia katakan di sini almutazila, firkaton kalami atau Kelompok Sempalan Islam yang tadi menetapkan aqidah hanya berlandaskan akal semata. Daerah di awal karnisan alhijri. Kelompok ini muncul pada awal-awal abad kedua hijriah. Ya, pada awal-awal abad kedua hijriah, wahbalaqat syaknah fil asal Abbasi al awal yang mana puncaknya, ya, mereka itu pada zaman kekhalifahan Al Abbasiah yang pertama, yaitu pada waktu adanya Khalifah Al mamun yang mana mereka sampai puncak kekuasaan Sampai memaksa manusia kaum muslimin mengatakan Al-Quran makhluk Para ulama al-sunnah di penjara eh, Banyak yang mati di penjara Di antaranya Imam Ahmad Rahim Allah Itu penjara eh, Sampai tiga kekhalifahan Namun beliau tetap tegar Mendengungkan akhidat al Yang mengatakan Al-Quran kalamullah Bahawa saya Al-Quran kalamullah bukan Makhluk, itulah kelompok Al Mu'tazilah mereka jaya di zaman kekhalifahan Al Ma'mun pada waktu itu sampai akidah mereka dijadikan undang-undang dasar ya kerajaan atau kekhalifahan pada waktu itu Yarji ismuha ila Iktizali Imamiha Wasil bin Atha majlisul Hasan al-Basri penamaan ya Mu'tazilah itu berasal dari kelakuan ya Imam pemimpin mereka yang bernama Wasil bin Ata yang dia apa, ia memisahkan diri dari majlisnya Al Imam Al Hasan Al Basri. Wasil bin Ata ini adalah pelopor kelompok Mu'tazila. Dulunya adalah murid dari Al Imam Al Hasan Al Basri, seorang ulama tabi'in. Ya, ketika ada ya, perbedaan. Pendapat, ya, atau dia menyelisi akidah, ya, sang guru dia pun memisahkan diri dari majlisnya al Imam al Hasan al Basri. Maka ya, dikatakan, ya, mungkin ya, wadah waktu itu mesinnya besar di kota Basrah. Ya, Imam Hasan Basri punya kajian, maka Wasil bin Atok punya kajian di ya, pojok masjid. Ya, maka sebagian orang ketika melihat mereka punya majlis sendiri, mereka dikatakan mereka adalah Muqtazilah Yang apa? Menyendiri, yang memisahkan diri Namanya Muqtazilah secara asal Iktizal itu artinya apa? Memisahkan diri Ya Itu asal-muasal kata-kata apa? Muqtazilah Dikatakan Muqtazilah karena pelopornya itu Yang bernama Wasil bin Atta Memisahkan diri dari majlis sang guru Maka sudah sering kita tekankan Jangan kita tertipu Dengan Ya slogan atau propaganda si fulan muridnya ulama fulan. Karena apa? Eh bisa jadi seperti Wasil bin Atha. Gurunya Ahlussunnah, namun sang murid menjadi apa? Mu'tazilah. Eh banyak sekarang masyaallah, eh kita lihat profil ustaz fulan. Oh, gurunya Raed Wahab. Kala sudah ya eh, ulama-ulama besar, ya eh, ulama-ulama besar guru-gurunya, namun apa? Ikut keluar dengan jamaah tabligh. Nauzubillah min dzalik. Eh Ikut demonstrasi. Ini adalah apa? Ya, eh, salah satu bukti bahwasannya banyak murid yang apa? Ya, eh, durhaka kepada gurunya. Gurunya akidahnya selamat, manhajnya masyaallah, ya eh, ala manhaj salafus saleh, namun muridnya apa? menyimpang. Eh, maka sudah sering kita sampaikan, jangan kita tertipu dengan slogan, oh ini muridnya Syekh fulan. Kita lihat dulu bagaimana akidahnya, manhajnya bagaimana, ilmunya bagaimana. Ya, mengaku muridnya Syekh Gus seperti tadi ya namun ikut khuruj dengan jamaah tabligh ikut apa ya dengan kelompok-kelompok haraka ikut dengan kelompok-kelompok tasawuf ya, kita katakan ya ini salah satu contoh apa Wasil bin Atha zaman ini ya sekarang lagi jangan kita apa tertipu dengan propaganda kita lihat hakikatnya bagaimana akidahnya ilmunya manhajnya apakah sama dengan gurunya ataukah ataukah tidak bukan berarti ilmunya 100% sama tidak namun dari akidahnya bagaimana manhatnya apakah sama atau tidak? Ya, kurunya salafie, namun muridnya haraki, ya tablighi. Eh, buat apa? Tendang saja, buang saja Tidak perlu apa? Di, ea, ambil ilmunya. Kata beliau nama maktazila dia ambil dari ungkapan, eh, ulama bahwasannya pemimpinnya itu memisahkan diri daripada majesnya Al Hasan Al Basri. Likau li wasil bianna murtaki bal kafiraleisa kafiran walamukminan balhuafiman zilatin biena manzilaten. Eh ini disebabkan karena wasil bin atok punya pemikiran yang nyeleneh, menyelisih gurunya. Yaitu Hasan al Basri. Hasan Basri mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir. Eh yang berbuat dosa besar seperti berzina, eh, mencuri dan sebagainya tidak apa kafir. Namun dia Fasik dengan kefasikannya Dia mu'min namun kurang imannya Adapun wasil bin Attaw mengatakan Dia tidak kafir Dia tidak mu'min Namun dia antara dua apa? Kedudukan tadi Enggak ya. mu'min, enggak kafir Apa? Wallahu'alam ya. Bingung dia ya. Kemudian setelah berbeda pendapat dengan gurunya tadi Padahal dia yang sesat Gurunya al-al-haq ya. Maka dia pun memisahkan diri dari barisan apa? Gurunya Dan sekali lagi alangkah banyaknya orang-orang seperti ini Eh ya sekali lagi banyak murid yang apa durhaka kepada sang guru, bukan durhaka karena enggak mau cium tangannya bukan itu, namun apa tidak ikut akidahnya yang hak, tidak ikut manhajnya yang apa? yang hak. Eh ya, bahkan ada tren lagi, eh ya, seorang murid atau beberapa murid eh ya, membuat demo untuk apa? membubarkan kegiatan ustadnya. Nauzubillah min Ini sekali lagi tren baru dalam dunia dakwah. Ini adalah wasil wasil bi modern majran. ya Walama e'tazalawasil majis al Hasan wajelas Amr bin Ubaid kila wasil watabi ahuma ansaruhma kila lahum Ya ketika Wasil bin Ata telah memisahkan diri dari majlisnya Al Hasan al Basri kemudian diikuti oleh seorang tokoh mutazila juga yang bernama Amr bin Ubaid. Ya kemudian apa banyak yang ikut juga. Inilah kelompok sesat pasti ada pengikut. Ya seperti kelompok ya dulu Lia Edan dan sebagainya ya sebenarnya yang apa sudah jelas ya kesesatannya ya muncul imam atau nabi Isa Habibullah di Jombang naudzubillah ada pengikutnya itulah ya iblis banyak pengikutnya juga maka kita jangan tertipu dengan apa banyaknya pengikut kita lihat kualitasnya jangan kuantitasnya ya apalagi kata Pak ulama ahli bid'ah itu pasti ada satu titik ya cahaya kebenaran oh dia kan ingin membela Islam. Oh, dia kan punya apa namanya? bukti ya eh, sebagai nabi ya eh, Isa, Habibullah punya apa? Eh punya batu besar atau dari mana. Ya, eh, intinya ada segala, untuk menipu manusia ada iblis memberikan daya tarik kepada kelompok-kelompok tersebut. Namun sebagaimana kata nabi seperti ungkapan nabi sallallahu alaihi tentang seorang dukun dia ya eh, punya satu kejujuran kebenaran namun ayat di dalamnya seratus apa? kedustaan. Datang kepada dukun yang seratus eh, datang semuanya dibujui ya, semuanya dibodohi. Eh, semuanya ditipu, semuanya ucapannya ya dusta. Satu yang benar. Ah ini yang apa? didengungkan oleh asyaiton dari kalangan jin maupun manusia. Oh itu loh benar. Ayat ramalannya benar. Satu yang benar. Seratus apa? dusta. Itu ahli bidah. Ada satu cahaya apa? Kebenaran. Namun seribu cahaya. Seribu kegelapan. Yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Eh manusia tertipu dengan satu cahaya. Kebenaran tersebut. Lupa. Tidak ingat. Tidak tahu. Adanya apa seribu. Eh kesesatan di dalamnya. Sudah habis. Ya insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Aku luka lihada wa akhidu da'wana anil hamdira alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store.